Sziasztok, ez itt a Vetítőterem podcast második része. Én Pityponkarcos vagyok, és itt van velem Gabex is. Helló mindenkinek! No, nehezen, de sikerült elkezdeni ezt az adást. Mindig <gül> igazán, így szokott lenni. Igazán hangulatba vagyunk. Abszolút a sok volt podcastelni, de hát ez egy ilyen szakma. Lehúzmál a kedvét annak, aki legalább hallgat majd minket. <gül> Hát Tudod, ez ilyen izéjen. Érezzetek lelki ismeret furdalást, hogy miattotok nem játszhatunk meg ilyenek, kockolhatunk be, mert, mert podcastet kell nektek csinálni. Hát, Kellene, nem kell, csak, hát, csak. Úgy, igen. Csináljuk. Ne, amúgy viccet félretéve, azért van kedvünk hozzá, meg ha nem lenne, akkor nem csinálnánk. Csak, csak hát kicsit így, így. El vagyok én fáradva. Annyit. Kockultam most, ugye ja, az elmúlt két napban, hogy. már úgy, amúgy. Kicsit úgy kivette az energiámat. <gül> az meg más dolgozott meg ilyesmi. <gül> annyit kockultam, hogy kivette az energiámat. Hát, hát jó, most. én so, hét, egész héten dolgoztam, úgyhogy ja, úgy, hát megérdemelten, kockultam ennyit. Én, én majdnem egész héten kockultam. No, úgy, no, hogy, látod, te nem érdemled meg. <gül> nem, nem, én majdnem egész héten dolgoztam. Ja, azt akartam mondani, hogy a egész héten dolgoztam, nem konc voltam. Persze, persze kihívja ezt. El. Négy, négy napot dolgoztam, hétfőtől csütörtökig, tehát nem volt időm filmet nézni, vagy csak lusta voltam. De akkor, attól függetlenül még van miről beszélni. Akkor igazán felkészült vagy a mai podcast Hát én nagyon. Kapcsolatban. <laughs> Amúgy Fanny, Fanny nem jött, mert más dolgok akart, meg, meg Szottyit is be akartuk hívni, de ő meg szerintem alszik, ahogy szokott, úgyhogy... Bázzon meg. Úgyhogy ez van, most csak így kettesbe. Milyen romantikus. Igen, szó so romantik. Nézzük meg egy izét twilight gyorsan, ja nem? Ne. <laughs> Na. Vágjunk bele szerintem. Szerintem is. Egyik címbim dobta föl nekünk ezt a témát, így hallgatta az előző adást, aztán tetszett nekünk. is kis kedves. Legalábbis gondolom, mondjuk nem mondott róla semmit. <gül> Lehet, hogy a saját érdekében tette ezt, nem akart róla rosszat mondani, tudod? Ja. Na, szóval egyik címbim feldobta azt a témát, hogy beszéljünk a gyerekkori, nagyon para filmekről. Nekem konkrétan, hát... Egy olyan horrorfilm van, amit láttam is, így gyerekkoromban, és ez egy sorozat volt, méghozzá az X-akták, és, és az annyira beleívódott nekem a, az agyamba, hogy ha meghallom a Zét, akkor a zenéjét akárhol a mai napig én bekönnyezek konkrétan. <gül> <gül> szóval nem tudom, hát tipikus tölt ez a kulcsukon keresztül nézelődés volt, Aha. mert hát Gyereknek ágyba a helye Meg ilyesmi De a gyerek még nem akart aludni uh -huh. Aztán úgy döntött, hogy megnézi, hogy mi megy a filmbe Majd mi a izé tévébe a kulcsokon keresztül Aztán hát lehet, hogy nem kellett volna Hát igen Úgyhogy, úgyhogy azóta is az X-Akták az nekem ilyen, ilyen nagyon kedvenc Főleg a zenéje uh -huh. És... és... Mindig így be vagyok szarva tőlem. Neked volt valami ilyesmi? Hát nekem uh, ugyebár Freddy Krüger. Na hát igen, ez volt a másik amúgy, amit akartam hozni, hogy... Igen, nekem ő volt az egyik. Mindig parásztam, hogy bejön az álmomba. Azt hiszem, akkoriban mikor kicsi voltam, <coughs> akkor már kijött három része. Meg is néztem, vagy, vagy négy része, már nem emlékszem, meg is néztem mind a négyet. Voltam kb. Tíz éves, én 10 éves, ilyen 9-10. Még lehet, hogy fiatalabb is, így, így bátyámmal nézegettem az ilyen horror-filmeket, mert mi kemények vagyunk, mérne. De konkrétan 10 éves koromban anyum azt nem engedte nekem hogy a szörnyecskéket megnézzem. Nyomja, <gül> Ami... mondjuk azért az is durva, Igen, nem durva volt. durva volt, tehát így gyerekfejjel megnéztem, a, um, hogy mondjam, anyum nem engedte, hogy megnézem a szörnyecskéket, de én akkor is megnéztem, én rázadó voltam. Hát megnéztem a szörnyecskéket, nem kellett volna. Majd a szortálni. <gül> Jó, ja, tehát így paráztam. Meg ugye bár a, a tipikus péntek 13 ja, ö, ja. Ezek így nagyon benaragadtak itt az elmémbe. Azért ezeket is szerettem. Mondjuk az a baj ja. nálam, hogy, hogy a, a Freddy Kruegerrel úgy voltam, hogy én azt konkrétan nem is láttam, csak suliban meséltek nekem róla, de voltam ilyen első, másodikos, harmadikos maximum. Aha. Aztán Suliban meséltek róla, és tudod a gyereki fan gyermeki fantázia az még úgy fel is nagyítja dolgokat, meg minden. Ja. És hát konkrétan nem mertem tükörben nézni, kezdődött úgy a dolog, mert, mert út be voltam szarva, hogy, hogy mit én, megjelenik a hátam mögött, mint a Vladimir, mert azt is belekeverték a dologba. De, de akkor azért volt ilyen csúny az... a mert nem néztél Kösz szépen. Nagyon kedves, hogy van. <sínt> hát tudom. <hát, Úgyhogy, ja, úgy, a freddy én úgy voltam, hogy, hogy úgy teljes mértékben fostam tőle, azt még a filmet se láttam. Az igen. Úgyhogy, a, ja. <hát, úgy, megnéztem befoldó, tehát... persze, persze megnéztem. Meg haverommal is, azért... ugye nézegettük múltkor ezeket a régebbi, nagyon epic horror filmeket. Ilyen izé uh -huh. Texas-i láncfűrészestől kezdve minden oh, ilyesmit. Ja, aztán, aztán az ilyeneket így pótolgattam folyamatosan. De hát nem tudom, gyerekkorban azért, azért úgy kicsit húzósabbak voltak ezek a témák. Amúgy unatkozó egy cutting -ot. Nagyon behallatszik? Folyamatosan hallatszik ez az egyik, a másik az, hogy folyamatosan látom a dokumentumban, tehát... Ja. Please, don't! Oké, okay, abba hagytam. Nem Megszokás, tudod, ilyenkor így levezetem a feszültséget azzal, hogy kattingatok, aztán... Ja, vágom, csak ezt lehet hallani, hogy katt katt, katt, Aztán nem tudom. Rossz beidegződés. Elég rossz. Úgyhogy, úgyhogy, ja. Úgyhogy szerintem. nem tudom, van még valami, ami úgy eszedbe jut. Fej nélkül lovas. Jó, az, az... Ja, az is mekkora Arra volt? Arra emlékszel. Uhu, uhu, az is egy az kis koromba ment. És uh, azt hiszem voltam, vagy 13 éves, mikor megnéztem, vagy 14. De, de az nagyon tetszett. Tehát, így. A fej nélkül lovas, az tetszett. egy komoly film, igaz nagyon-nagyon régi, de elég jó film lett. Mhm. Uh -huh. Hát régen ah, úgy, minden az, jobb az volt. Figyelj az, figyelj az ahhoz képest, hogy hogy mennyi idős ahhoz képest, szerintem mai napig úgy egész tűrhető. Szóval... Egyértelm... Ugyanez hát, a, a nyomacadik utasa halál. Á, hát, amúgy, ja. Ja, abszolút. Az is ezer éves film. Még annyomék nézték fiatalkorukban a moziban. Jó. Amúgy azon gondolkodtam, hogy ezeket a filmeket így izé vissza kéne majd nézegetni. Mert hát azon én is. Már nem tudom, Már, már jó lehet, hogy nem nem be tőle már annyira. de. Nem, de azért így Azért jó ezeket filmek. a filmeket. Persze. Például az izétre, rémálom az elmúlt szában összes részíti egymást Jó, mondjuk az utolsót én, vagy az utolsó előtti a nem tudom gondolsz. Nem tudom ez az újabb Ez A hetedik nekem... nekem nem tetszett A hetedik az az amikor ö, Nem egy ilyen vékony csávó van ö, Nem egy ilyen vékony csávó Fredrik <coughs> Hanem egy ilyen nagyobb darab csávó és így nincs rajta alap Viszont a fején vannak ilyen vágásnyomok Vagy mm -hmm. nem tudom mik Az Fú, a hetedik rész Nem tudom nem, nem arra gondolsz Nem tudom már melyikre gondolok de De az egyik azt tudom hogy nagyon gadi volt És nagyon ja. nem tetszett valamelyik újabb rész Ugye ja, az, újok, az újokat én is nagyon szeretem, tehát így a hetediket, meg talán van már nyolcadik rész is, amit talán láttam is, azt sem nagyon tetszett. Meg már a hatodik sem amúgy, inkább az én egy törötig, az úgy adta, uh -huh. ez úgy komoly volt. Tetszett. Na jól van, szerintem akkor ezt így kiveséztük, mi nagy Még gyorsban. Kíjjebb. Még kíjjebb, Jaja. Aztán... Na jó, van, ugorjunk az Oscar diáltóra. Tudom, hogy ezt várod már nagyon régóta. Hát jó, hogy Most már, már azt vártam nagyon régóta, végre Leonardo Ricaprio oszkárt kapni, tehát... Hát igen. Hogy mondjam, ennek a hírnak jobban örülök, mint a magyar oszkárnak. Nem tudom, Tehát... én amúgy nagyon-nagyon örültem neki, hogy végre megkapta, de, de mondjuk a Saul fiának is eléggé örültem, mert rég volt már, Persze. vagy volt, volt már ilyen egyáltalán ö... Magyar Volt Oszkár. már három, volt már három, ö... hát nem is tudom, hogy Magyar Oscar, de három jelölés már biztos, hogy volt. Mindjárt megnézem, hogy... Tehát Magyar... én úgy emlékszem, hogy volt, volt három jelölés, és ö... ebből egyiket se váltották Oscarra, ha minden igaz. De most kaptunk egy oszkárt, úgyhogy Saúdia az egy nagyon jó műlet, amit még nem is láttam. égyen szemre. De majd lassan kány ideje megnézni, csak tényleg azt várom, hogy végre Magyarországon legyek és megnézhessem ö, moziban, mert úgy biztos, hogy ö, jobb lesz, hogyha egy moziban esetleg meg tudom nézni még ö, mm. akkor, amikor otthon leszek. De így, hogy kapott egy oszkárt, így valószínűleg fogják még vetíteni. Ö, voltak amúgy magyar oszkárok. Na akkor volt három magyar oszkár akkor azok nem csak jelölések voltak hanem oszkára is váltottuk be Hát meg ugye Úgy, ezért, akkor ez egy jó dolog Ugye volt színészünk is oszkáros meg, meg ja. volt itt minden Ez mi volt ja, ez jaj. a csattanás te jó isten össze a gép Ez csak én voltam <laughs> <laughs> Na de viszont én somogy... ö, Ilyen nincs hogy de viszont vagy de vagy viszont ö, Kicsit beszélgessünk már erről, hogy legjobb film kategória, meg ilyenek. Ugye a Spotlight? Hogy film kategória? Hát ugye a Spotlight vitte el a legjobb filmet. Mondjuk ez még a mai napig nem sikerült megnézni, de most már tudom, hogy ezt meg kell. Aha. A legjobb rendező, ez az Alejandro González-i. Hát ezt nem tudom, hogy Naruto, kiejteni. Naruto, nem tudom a visszatérő. Több, tök, tök mindegy a visszatérő, ez... Uh, hát akkor ezt is meg kéne nézni. Igen, igen, hogyha már Leonardo DiCaprio benne van. Igen. Hát Mert ugye, ugye emiatt kapta meg ő is az oscar díjat. Igen. A legjobb női főszereplő, Bri Bruella, Bri, Larson. Bri Larson igen. A szoba című alkotással. A legjobb férfi mellékszereplő, Mark Rilance. Rilance. Vagy Rilance. Szerintem. Ki meghívja? Valószínű, amúgy igen. Uh -huh. uh, a legjobb női mellékszereplő. Vikander, a a Darnline. De ő kicsoda? Uh, ötletem még. Én vele Miben még nem még? A Darnline. A Darnline. De ő kicsoda? Darnline. A Én A nem A Darnline. A Darnline. A Hát így az arca nekem se, az bolyén szóval... Csak a neve volt is... is hát a legjobb eredeti forgatókönyv az <coughs> megint a spotlight. Igen. Egy nyomutás részleteit. Legjobban legjobb adott, adott, adott tehát az aranytobás. Ez azért meglepett. Amúgy engem is, mert, mert mentőexpedícióra jobban számítottam. Hát igen, engem alapból az lepett meg, hogy a mentőexpedíció nem kapott oszkárt. Igen. Az, az hogy történhetett meg? Tehát... Hát figyelj. Ö... Ezt, ezt nem bírom felfogni, fel mert a mentőexpedíció egy olyan szinten nem uh, volt jó azért annyira nem, mint az Interstellar tavaly, vagy tavaly előtt, vagy? Tavaly, hát, tavaly ja. Tavaly, mi ja. uh, Annyira nem volt jó, mint az Interstellar tavaly, uh, ami amúgy tavaly előtt jött ki, ha jól emlékszem. Na Na mindegy, mindegy lényegtelen, uh, és akkor ettől függetlenül nem kapott Oscart. A mentőexpedíció. Hát figyelj. És, és nem, nem hiszem, el, hogy, az nem a hiszem point, el, hogy, hogy nem értel egy olyan szintet, hogy uh, ne Az a point, hogy én a nagy dobást, hát meg igazából ezek közül úgy nem is láttam filmet. Az adaptált forgatókönyvek közül. Uh, én még a mentőexpedíciót sem néztem meg mai napig, mert nem tudom, valahogy annyira nem vonz az a film. Uh -huh. De hát figyelj, nem tudom. Lehet, hogy a, ez a nagy dobás ez jobb volt nála Valamilyen szinten han nem hát a CGI, meg mit tudom én Meg akármi szinten, de Lehetséges, és most késztetést érzek rá, hogy megnézzem én mert is Kíváncsi amúgy... vagyok Kíváncsi vagyok, hogy mi győzte a mentőexpedíciót Az úgy azért elkezdett érkelni, És lehet ma este Így uh, be is iktatom az ütemtervbe Én is úgy vagyok vele amúgy, hogy, uh, hogy Szépen vissza Mármint, hogy vissza... hát igen, visszanézegetem ezeket a filmeket, amik így Oscar kaptak. Ja. Túl későn kezdtük el ezt a... Kíváncsi vagyok, hogy... Júl későn kezdtük el ezt a vetítőterem uh, podcastet. Ja, így így ja. időben. Ja. Tehát... Igen. Pont az Oscar kiáltadónapján. Oscar, Oscar előtt, előtt el kellett volna kezdeni, aztán megnézni minden filmet, hogy tudjunk róla beszélni. Ja, ja. Hát amúgy... Lényegtelen. Nem baj De majd tök... a... Majd a jövő, jövő évi izé... Jó, ja, meg ettől függetlenül tudtunk méghez hozzászólni. Ja, Persze. és amúgy el, eljutottunk odáig, hogy a legjobb idegen nyelvű film, ami a Saul fia lett Magyarország. Igen. És ez azért egy elég nagy dolog, hogy Bizonyám. oszkát kaptunk. Bizonyám. Nem tudom, hogy azért... ezt, ezt is meg kéne nézni, csak állítólag rohadt nyomasztó egy film, úgyhogy úgy, hogy ez, ez meg olyan hogy hangulat kell hozzá. Ha. Hát én szóval... mi mindmond... Én, mint mondtam, én majd moziban akarom megnézni, hogyha, azért, hogyha haza érek. Uh -huh. Mert uh, úgy azért csak nagyobb feelingje van, hogyha megnézed moziba. Tehát én, hogyha most haza érek, szerintem el fogok menni, vagy négyszer-ötször moziba, mert annyi film van, amit én meg akarok nézni. <gül> és nem a játszák, tudod? Jaj, a Már ha játszák is. <gül> szerintem lesz is olyan, amit nem játszanak, és muszáj leszek laptopon megnézni, ami viszont annyira már nem jó. <gül> Tehát um, például a uh, mentőexpedíciónál kicsit sajnáltam, hogy laptopon néztem meg, és nem pedig uh, moziban. Uh -huh. Pont így leszek a deadpool mert uh, mire hazaérek, <gül> Igen, én is. Ja, mire hazaérek addig, de már tudni, nem fogják betűzni a deadpool és Úgy én is, hülye, nem mentem el itt. Uh, a moziba is nem néztem meg. Én is amúgy Csak az a baj, hogy uh, ugye itt nem is vetítették 3D-be. Nem értem, hogy miért nem, mivel egy, egy rohadtul nagy filmről van szó, szóval nem ilyen kis izé no-name szarról van szó. és. és se? Azt nem tudom, győrbe tudom, hogy nem vetítették 3D-be. Azt Pesten... így meg úgy voltam vele, hogy akkor inkább megnézem itthon, mert most igazából élményre Hát jó annyi, hogy nem 800 kilométeres a vászon. De él, élményre majdnem ugyanaz, úgyhogy... Ja. Hát végül is, te tudod, én lehetséges, hogy én sem mentem volna felpestig, hogyha ott petítik csak azért, hogy megnézem a deadpool -t. De hát, de úgy felmentem volna. <gül> Mert ugye bár akkor már meglátogattam volna a haverokat, úgy is találtam volna ráokot, hogy megnézem. Tehát... <gül> én sajnos ilyen vagyok. Ö... Úgyhogy, jó kitértünk a deadpool igen. Szerintem ja. azért egy basszott jó film lett, így ládatlamba, majd én amikor látni fogom, is. akkor szerintem az lesz, hogy jó, egy basszott jó Én is úgy vagyok vele, hogy még ládatlamba is már annyira rá vagyok pörögve, és már annyira várom, hogy, hogy uh, ki lehessen kölcsönözni a videótékából. <súl> <súl> hát hogy hogy ja, jó lenne már. Na, a legjobb animációs film, mindenki nagy örömére, legalábbis az enyémre mindenféleképpen az Agymanók lett, ami egy ja. rohadt jó film, ajánlom mindenkinek, nekem nagyon-nagyon tetszett. Ö, legjobb látványtervezés, Mad Max. A harag hát ez amúgy nem ö, volt meglepetés. Igen, nem, nem volt meglepetés. Főleg azután, hogy láttam a, ebből, mármint a filmből készült játéknak a, a grafikáját, úgyhogy uh -huh. Wow. <laughs> Ö, legjobb fényképezés a visszatérő Igen Ö, Legjobb jelmez Mad, Mad Max, Max. Mi S, Jó mondjuk ez, ez se volt nagy Legjobb az... <síns> vágás Mad Max Legjobb vágás szintén mag, Mad Max Legjobb smig Mad Max, Mad <síns> Max. <síns> szóval, Igen a Mad Max elvitte az összes Oscárt. <síns> Majdnem Legjobb zene viszont az aljas 8-os Ami ha. szintén érdekel mert, mert ugye ez egy Tarantino film Aha és, és ezt mindenféleképpen meg kéne nézni Akkor azt nekem is meg kell néznem a Tarantino Igen hát ez... tarantino szeretjük ilyeten... tarantino nagyon, nagyon Rossz filmet még nem csinált Legalábbis én nem láttam tőle még rossz filmet Úgyhogy ezt mindenféleképpen uh, legjobb betét dal Hát ez nem tudom mi ez Igazából things on the wall Spectre De sincs hogy ez a spectre -be volt benne A Spectre filmbe. Ja, nem szerintem csak az a, de, abba volt de, volna de. benne a spectre -be. Hát igazából nem tudom, az melyik számú, hogyha annyira nem érzik Legjobb hangkeverés, Mad, Max, Mad Legjobb Mad hangvágás, Mad Max, Mad Max. A Legjobb vizuális effektek, Ex Mahina. Na, no, legalább kapott egy Oscar-t az Ex Mahina. Ennek viszont, azért örülök. Tehát... Viszont én sajnálom, hogy a Star Wars nem kapott. Á, hát azt én is sajnálom. Mert, Mert azért az annyira nem lett. Nem lett az rossz, szerintem, hogy ne kapjon Osskart. Jó, hát lehet, hogy volt nála jobb, mert volt, ugye, egy csomó olyan film volt, amit ezek közül nem láttam, de, de nem tudom. Úgy Aha. az én. Én, én ott volna nekik is egy Osskart, hogy örüljenek. Ha nem is Aha. ilyen, nem is ilyen legjobb filmes Osskart, de mit tudom, én legjobb vizuális. Hát, vagy ha nem is a vizuális, akkor legjobb vágás, az kész. <gül> tudod, mert az olyan tipikus Star Wars-os vágások vannak benne, hogy izé, hogy ilyen fade in, fade out, meg ilyenek. Hát igen. Jó. Úgyhogy hát a legjobb dokumentumfilm, ez meg Amy, Asif, Kapadia, and James, Gray, Gay, Ray, Reese, vagy mi az Isten. Reese. Amiről, am amiről megint dolgosul. Az ilyen Nem sincs mi ez. Úgyhogy, jó. A legjobb rövid dokumentumfilm. Dokumentum a yeah. <coughs> legjobb rövid animációs film a Bear Story Ezt életemben nem hallottam még róla De azt lehet, hogy megnézem majd ma este Hogyha olyan A uh, legjobb rövid film A Girl in the River A standard soul Ennyi volt az Igen. Yeah. Konkrétan nem tudom, Leonardo DiCaprio-nak abszolút örülök mint mondtam, az agymanóknak szintén nagyon örülök. Én még, én még az Ex is nagyon örülök. Nem tudom, az úgy, azt én még nem láttam. Úgyhogy még annak úgy nem tudok nagyon örülni. És természetesen a is ja, örülünk, és természetesen, ami magyar. Igen, és igen, Annak é, is. Az így egy ö, elég szép dolog. Még Amúgy, egyszer elmondva. nézegetem a best Story-nak a mint hogy ilyen képeket nézegetek róla is És, és tök érdekes grafkója van ha. Ilyen tök aranyos, ilyen nem is tudom Mire hasonlít Kicsit ilyen Fú, Hát nem tudom ez viszonyítani ezt, a, ezt, a, ezt az animációs megoldást De tök aranyos, ilyen, ilyen tipikus gyerekmese feelingje -ja van Végül is? <gül> majd valami kombányi, majd van, valamikor megmények Majd linkelek majd linkelek uh, a show jól van. Csak ne felejtsem el, mindjárt fel is írom. Megbeszélhetük. Nem, így megnézzük. Lehet, hogy no. még tetszen is. <gül> ja, amúgy előfordulhat szoktok lenni ilyen tök aranyos animációs izé animációsövid filmek. Ja. Múltkor, nem is tudom, láttam ilyen rovarosot, aztán ilyen Mindenféle rovarok voltak benne is, ilyen talán ilyen kicsit butácska volt az egész, meg ilyen, ilyen tök ilyen, ilyen... nem is tudom. De a ha valami sincs, volt a neve, valami francia volt. Ha. Na, viszont kaptunk új Alice trélert, Alice Tükörországban trélert. Hát figyelj! Ah, a... én nagyon-nagyon várok. Alice Tükörországban, hm, mm. mikor így elkezdtem nézni az izét, elkezdtem nézni a trélert, így lezuhant, és nem halt meg a kis ripanca. <gül> tehát <gül> hát én ezt nem, nem bírtam fia fogni, hogy így ö, több kilométer magasról lezuhan, na nagyon ne is nagyon több kilométer, legyen csak 1500 méter, és nem hal meg. Hát meg. Hogyan? Tükörország, tehát. Igen, nem bírom fia se lehetett úgy nagyon meghalni, nem? Vagy nem tudom, már rég láttam hát. amúgy, de, de én alapvetően nagyon szeretem a Johnny Depp összes munkásságát, úgyhogy, úgyhogy nekem ez kötelező darab lesz. Jó, Jó mondjuk, le ma... lehet, hogy az, lehet, hogy az én betegejelmém, de speciál, amikor elkezdett lefelözlően, én azt vártam, hogy szétlopcsom. Jó, mondjuk figyelj, Tim Burton filmről van azt hiszem szó, úgyhogy, úgyhogy várhat. Oh, is lett volna, na, akár még, mert azért Tim Burton se egy egy, egy fazon lék. egy éppen fazon egy épp fazon ez most már módkor... Tim Burton se egy Burton elé jaj most esett le amúgy na mindegy na, szóval igen. alapvetően láttam már pár filmét Tim Burtonnek, meg, meg ugye rohadtul tetszik a, az ő munkássága is Hát a Sweeney ugye? Abba is benne volt a keze ja. Akkor a, a halott menyasszonyba a... Pfff... nem is tudom milyen filmjei voltak még Mindjárt mondom Ö... Karácsonyi Lidért Jó, ez tetszett Az rohadt jó volt igen ja. Akkor... Franken az is egy tök jó, tök aranyos kis izé Jó animációs ja. szuc volt, ollókezű Edward <gül> hát meg ugye egy, egy halam film Úgy konkrétan egy ja. Charlie és a csoki gyár Hát meg ő ugye nagyon szeret uh, Johnny Deppel együtt Dolgozni Úgyhogy abból csak jó sülhet ki Igen és, és abból tudja hogy, hogy Csak jó dolog fog ki Sülni Mert eddig is csak jó dolgok sültek ki belőle Tehát ez is város Igen, igen abszolút az éj sötét árnyékot te láttad? Mm -hmm. Ez a vámpíros volt, amiben jo Johnny Depp vampir volt, hát az is valami eszméletlen nagy film volt. Nem láttam. Az is rögtön egy párat. Az vígjáték? Aha, ilyen, ilyen vígjáték ah. volt inkább, de Ott ilyen Nem ilyen Nem is tudtam, hogy amúgy a támadó is Timben, Tim Burton rendezte. Azt én tudtam, csak az nem igen tetszett. Tehát... Az így el lett kicsit cseszve, támulás. Nah. Én, nem tudom, nekem a múl. lett. Figyelj, ugye egyszer nézhetőnek jó volt. És a 9 Nekem még is. annak se. A kilencet láttad? Nem. Ö, az egy rohadt jó film. Azt mindenféleképpen ajánlom, animációs film, de, de nem ilyen gyerekeknek való feeling. Uh -huh. Hanem ilyen, ilyen kicsit elgondolkodtatóbb, kicsit ö, ilyen, ilyen betegebb megoldás Mindjárt küldök neked róla valami linket jól van, na majd egyszer akkor valószínűleg megnézem így lesz mit nézni amúgy <gül> tehát az oszkárral kapcsolatban is meg így stb. többi tehát ja. lesz mit nézni igen amúgy nekem is most annyi zé, annyi film jutott így eszembe amiket meg kellene nézni hogy főleg így oszkárral kapcsolatban hogy hogy vah. <laughs> Vajj. megint beleszek táblázva egy jó ideig így film szinten. Na majd no. megnézem mindet. Hát jó, ja, meg Na hát, ha, már ha már nézés ki mit nézett a héten. <laughs> hát... Euh, én, én, én, én. Fú, várja. Mit néztem a héten. Ja, elkezdtük a Doni Darkót megint. Mert... Baj, megint bealudtatok, fogadjunk. Igen, bealudtam rajta. Volt egy sajnos. olyan érzésem. Nem tudom, fáradt is volt, a meste is volt, aztán így, így nem, nem jutottam hmm. a végére. Meg ráadásul rendezői változatot szedtünk le, aztán így feliratozás, meg izé volt, így váltokozott addig így a magyar nyelv, meg a felirat. Aha. Aztán még lehet, hogy ezzel is jobban jártunk volna, ha lesz egyik feliratosan, mert még lehet, hogy úgy is élvezett, élvezhetőbb lett volna. Hát amúgy igen, én is ezért néztem meg feliratosan. <laughs> Igen, ezt is meg... elnállottam nektek, hogy nézzétek meg úgy. Jó. Meg izé, meg uh, God bless America-t néztünk. Amúgy Ops. pont nem a Donidárkóra darko gondoltál, hanem a Mr. nobody Csak nem? Így hozzáteszem. Nem, én a Donny Darko-ra gondoltam. A Donny Darko-ra. Komolyan elkezdted megint megnézni a Donnie hát de már láttad. Hát láttam, de szeretem. Férül, ja, nem. én kérek elnézést aztán a Mr. Hovágyadik kezdte, de a... Nem, azt még nem kezdtük el, azt mondom, meg pont azért nem kezdtük el, mert fáradt voltam. Viszont ja. megnéztük helyette a, a God Bless America-t, én már másodszor látom, asszony először, de... Fó, hát ez egy, nem tudom, hogy ismered-e alapvetően. Nem. Ez egy 2011-es film, olyan eszméletlen beteg és brutális társadalom kritika van benne, vígjáték köntösbe valamilyen szinten, hogy Fó. szóval ez, ezt a filmet látni kell. Csak feliratosan van sajnos, de az nekem nem baj, jó. hát én minden feliratosan nézek, úgyhogy. Ah, de, de alapvetően lehet, hogy jobb is így, hogy csak feliratosan van, mert uh -huh. nem tudom, én mondjuk sajnálom kicsit, hogy ez így magyar berkekben nem nagyon terjedt el ez a film, mert, mert Magyarországra levetítve is rengeteg olyan társadalom kritikai jelen van benne, ami, ami nagyon, nagyon durva. Na majd erről csináltam minket? egy linket. Ö, fogok, fogok sunózva, mindenféleképpen. Rendben. Ö, trailer alapján lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez egy eszetlen ilyen öldöklűs film, kurvára nem az. Szóval arról szól így röviden spoilermentesen, hogy van egy csávó, aki, aki konkrétan hát így elege lesz mindenből a tévét nézés és elege lesz az egészből, hogy folyamatosan a szennyi izé folyik ki a tévéből, ezek izé valóság, showk, meg meg a valóság, sok, meg megasztár meg mit tudom én, ilyen fosságok uh -huh. és, és hát ugye nyilván nem csak, nem csak ez, a, ez az alap indítatása, hogy ő most elkezd és, és megtisztít mindent hanem elhagyja a felesége, a lánya nem akar vele találkozni, akkor a szomszéd paraszt megint úgy áll be az autóval, hogy vagy konkrétan ne lehessen kiférni, meg, meg ilyen tényleg <gül> ez a totális izé, bújsít az egész élete, meg kirúgják a munkaéről meg minden ilyesmi, és hát úgy dönt, hogy ő elindul, és, és kicsit így elkezd tisztogatni, vagy kiadja a feszültséget, hogy valami ilyesmi, és és hát azzal kezdődik az egész hogy megöl egy csajt, egy kis tini csajt, akit látott a tévébe Aha. és és egy másik tini csaj hozzá ö, csapódik konkrétan mert, mert ő megutálta azt a azt az izé idióta picsát akit lelőtt a csávó és, és hát ilyen mindenféle izé, ilyen poénos meg, meg kevésbé poénos meg kicsit így Elgondolkodtató storikba folynak bele, és és, ja, és ilyen ilyen tök jó kis film lesz belőle. Akkor érdekes, na jó, van, akkor érdekes. Abszolút ajánlom. Kicsit beteg a lezárása, meg kicsit úgy, hát végül is az egész film egy kicsit beteg film, mm. de, de nekem nagyon tetszett. Mondjuk mondom, én már másodszor nézem, szóval... Nem egy egyszer nézős kategória, de is is lehet és akkor is kurva jól lehet rajta szórakozni. Akkor szerintem nekem is tetszeni fog. Tipikus kikapcsolós, de, de azért elgondolkodtatós film. Uh -huh. Úgyhogy én ezeket néztem, meg ma azt mondja elkezdtem a vadregényt, ami az első Johnny Depp film, ami nem tetszett. Ha. szóval hát ez... van ez így. Lehet, hogy nekem nem volt most ahhoz hangulatom, hogy mindenki énekelgessen, meg múzikál, meg mit tudom én, de... Hát, ahhoz nekem se szokott hangulatom lenni, az valahogy nekem nem tetszik. Figyelj, nekem van, alapvetően szokott lenni, mert a Sweeney mai napig imádom. És azért uh -huh. abba is vannak ilyen jelenetek, ugye elég sok, sőt, szinte majdnem az egész ilyen. És, és ez valahogy nem. Ez úgy nem jött át nekem most. Pedig alapvetően maga a storyó, maga az, a, az ötlet, hogy morsunk össze minden mesét egész hangulatos, és... és ja. Ja, mondjuk Johnny Depp nem sokáig van benne, legalábbis az elején hát egy ilyen 30-40 perc után meghal a karaktere. Uh -huh. Nem tudom, hogy visszajön-e még, mert nem néztem végig. De, ah, de nem tudom, így úgy voltam vele, hogy Oké, okay, hát ez, ez így elég kevés. Mm -hmm. <gül> nincs hát meg, van ez nincs így. meg bennük az X. <gül> <gül> <gül> úgyhogy nem tudom, úgyhogy úgy, ezeket néztem így a héten, más úgy nagyon nem. Ezért akartam mm -hmm. még fekete vitorlákat, de most se volt hangulat, úgyhogy inkább kockultam most. Hát igen. Én speciál a Töttől néztem meg. ismételten egy. Hogy is mondjam, az 50. Uh, évfordulóra lett kiadva egy rész még 2013-ban, és én ezt még nem néztem meg. Aztán most így eszembe jutott, hogy meg kéne nézni. Uh -huh. uh, ahogy így keresgéltem, nézelődtem, így rátaláltam, uh, és megnéztem. Ezt konkrétan csak azért, érteti meg, mármint az egész történetét, aki alapból követő a Dr. Huth, meg alapból látta. Uh, konkrétan az a cím hogy a doktor napja. A doktor találkozik a múltbeli önmagával és a jövőbeli önmagával. Ennyi a lényeg az egésznek. És uh, megpróbálják ismét megmenteni a világot egy részről, és uh, megpróbálják megmenteni az ő bolygóját is, vagyis a népét valamilyen szinten, ami mint a később kiderült, uh, sikerül is, uh, viszont ők akkor még nem tudták, és abban a pillanatban elfelejtettek mindent, hogy mindenki visszament a saját idejébe. Úgyhogy. Úgyhogy az így elég hogy... <gül> érdekes. Megérte. Ö, ne, végül is megérted, mert ö, alapjáraton az lett volna, hogy elspitja a saját bolygóját, a saját népével és mindenre együtt. És... Ö, nem így történt. Tehát végül visszamentek mind a hárman arra a pontra, ami miatt ő olyan lett, amilyen, amikor el kellett pusztítani az egész népét a dalekekkel együtt, mm -hmm. akik az ellenség voltak. És ahelyett, hogy elpusztották volna az egész népet a dalekekkel együtt, ahelyett a népét egy zseboniverzumban helyezte, amit a későbbiekben, már amikor ő így idősebb lesz egy pár száz évvel, mert hogy bár haltatlanok, mindegy. Mm -hmm. Ö -ö -ö Ki lesz szabadítva a népe a zsebuniverzumból, de ő még azt akkor pont nem tudja. V vagy várja, az, egy az egyik éne már tudja, a másik még nem. Nem. Két éne már tudja, az egyik még nem. Ez ilyen belegabajadós. Jaja, az ilyen be belegabajodós. Tehát így ennyi, ezt az egyet néztem meg, pont elég is volt. Itt jó, az néha. így a hétra. Nem tudom, most mondom, most úgy nekem se nagyon volt olyan, hogy vagy én most fúdasok de sok filmet végig akarok nézni, nem tudom, így... Kettőt sikerült, hát jó, mondjuk egyet sikerült végignézni, kettőt meg nem sikerült végig nézni, az egyikbe belealudtam, a másik meg szintán nem érdekelt, úgyhogy... Úgy, ennyi volt. Ö nem tudom, belekezdjünk az animés témába, vagy azt majd akkor, hogyha a jön? Hát szerintem szerinted... azt akkor majd a Szottyi jön, mivel ö, ő jártasabb benne, meg én, de meg nem tudom, hogy mennyire. Alapvetően néztem egy pár animét, meg ja, alapvetően de szeretem pár... őket. Te párat néztél, mi rengeteget. Ez jó. Majd, Te majd hát... összevetjük, hogy ki mennyit nézett. Én azt szerintem tund... ilyen 50 felett vagyok, kb. Hát jó, mondjuk ez attól függ, hogy sorozatba ötven, mármint hogy ez éve egy, egy sorozat részbe ötven, vagy, vagy ö, jé, magába sor, sorozatba ötven. So, so, nem, ö, úgy értem, hogy én már megnéztem ö, nem ötven részt, hanem 50 különböző animének az összes évadját. Aha, az úgy jó, az úgy szép. Na, ja. Jó, hát annyit, annyit az én nem néztem meg, de, de így a, az ismertebbekkel tisztában vagyok úgy, hogy ja. Úgyhogy volt egy pár nekem is. A vágom. Jó, hát akkor szerintem most ez egy ilyen kicsit rövidebb részlet. Aztán... Igen. Aztán majd, hát jövő héten nem leszünk, mert én elutazok. Aztán nem tudom, hogy egyedül akarsz-e beszélgetni Gobex <hállt> hát nem, <hállt> De, nem nagyon. Nem vagyok kizofrén. Szerintem ezt, ezt így izé, nem, nem biztos, hogy el Úgyhogy szerintem akkor jövőjét után érkezünk egy újabb résszel. Addig meg meghallgassatok Pitypang és Alverok podcastet is, mert ugye azt is csináltunk ma, mármint, hogy tegnap. Tegnap. Egyrészt, igen, már nem vagyok képben. Aztán, aztán hajrá, tartsatok ki két hét múlváig. <gül> Na, találkozunk két hét múlva, minden hallgatónak kívánunk nagyon sok szép dolgot. És Békés Boldog karácsony. <gül> <gül> Igen. Na <De> háló <hello> mindenki. Sziasztok!